Змовчу, стулю зуби, видержу пекоту, з якою крилами тіпається. Тоді так нудно і гірко, так нецікаво і осоружна до душі, як вовклятої. Ящерка розтоптана в куряві такий стан. Коли ж напасть перевариться, приходить тиха відрада, зворушлива аж до сліз. Терпець, здається, найсильніший, повинно бути хоч трохи розп'яття тобі щодня. Борозенка кволих, геть. О, ні, так берем на кріпкі плечі незносність близьких людей. Вони ж потім побачать і вшанують, це покоряє. Служницькі змисли якісь замість рішучих. Повір, відмикаю двері до іншого побуту, там просвітленість. Боюся сказати, самовтіха давня, давня. А якщо найвище, пробачливість усе в ній зібране вже справжньою дружбою. Так з твоїми способами жити на цукровій планеті, десь на висотах, не тут, серед брутальних і безсовісних обманників. Збезчестять в побуті, а ми мордуємось. Взяла б свої способи і в вікно, робить жест. Вони й чоловікам потрібні, перечить Зінаїде. З безвихіддя робиш так, після першого нареченого. Тоді очі виплакала. Його смерть обчорнила небозвід звід надо мною. З одного нещасного випадку на перехресті. затерплая, мов заморожена в льодову скелю. Чи тепер знов? Сестра моя пробачна обережність. Таїса поривом погладила її скроні і швидко вийшла. Зінида сама зоставшися, сумовито роздумує. Вона добра, мила, а в крайнищах найгостріших. За когось вогонь. Або, як образилась дрібницею, зразу розрив, з лютим болем. На серці фурії кип'ятять каструльку смоли. Зруйнує дружбу, хоч сама ж заквітчала. Тямиться гасити пожежу, та пізно. Сидить чорний камінь на попелищі. ладно піти під Сукиру, аби вернути, що розбила. Я не суддя їй. Маю свого гайворонічого клопоту з лементом на серці через край. Бути терпеливою – нема мені других дверей до життя. Зінаїда Забережна жила в місті, як названа доня, при старому бездітному подружжі вчительського фаху. Колись до революції обоє працювали в школі того села, звідки Зінаїда, і вчили майбутніх батьків її. Під час першої війни 1915 року переселилися в город, служити на вакантних посадах. В селі їх замінили молоді дівчата. Почалася революційна завірюха і масова голоднеча. Тоді батьки Зіни порятували городських вчителів, своїх приятелів від видимої смерти, привозячи їм харчі свого господарства під упалого. Привозили скільки могли. Народилася Зіна 1925 року при початках так званого Непу, що обірвався з ліквідації хліборобів. Стурбовані приїхали вчителі до батьків Зінаїди і повідомили про надхідну біду. Більшу ніж було видно, хоч уже починався вивіз безлічі родин і дорожній голодомор на дітей, як і на старших, в потягах, спрямованих до Сибірського снігу. Домовилися доня, що мала не повних шість років, перетриває гибель живучів городських вчителів як своя, аж нещастя вляжеться. На весь вік Зінаїдів печляталося на душу прощання з батьками. Прощання в великих плачах маминих, хоч при втішенні, що хоч самі загинуть, їх дитя збережеться. Так і сталося. Коли ж німці в Другій війні захопили місто на біду, Зінаїда вже при закінченні школи попалася на базарній площі під окупантські влови і негайно сотнями молоді, а по всій Україні з мільйонами, Вивезена була до Німеччини в Станній Ост, септорабському, на працю в індустрії. Багато витерплено, але зосталося до жизна найгостріша, невиводима до смерти враза від розлуки з Неною, спричинивши якусь болісну тихість її вдачі і незміряну жалісність. Листи від вчителів, як названих батьків, її зрідка діставалися в табір остівців при фабриці –